Beraz, egiazko utopien zinema, endaiako zinema festivalaren bosgarren edizioari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ostegunea eta ostirala hontan. Barriete zinema gela niraganen da, honetaz hitz egiteko itxaso iparra gerre dugu gurean, kaixo itxaso zermodos. Kaixo. Bueno, e, lehenik le le le eta bein, oraindik festivala, zine festivala esagutzen ez duen arentzat, bueno, nola orkestuko zenuke, ba, egiazko utopien festivala. Ba, ondo, utopien sinemaren festivala garapen iraunkorra eta ekonomia sozial eta solidarioaren inguruan, berrikuntza soziala kospatu, hedatu eta haien inguruan eztabaidatzen duen dokumental festival bat da. Ta dokumental hauen bitartez ba urtero gai bat lantzen da, aurtengo gai nagusia janariaren ingurukoa da. Beraz, aurtengo ediziaren izenburua Jan Utopia Elikagarriak da. Aha. Festivalan nori zuzenduta dago? Edo albali mazo baitare ba, aipatu, eh? Nondike baitare ba sortu zen eta nori, norintzat zuzenduta dago? Zondo, ba, festivalau denei zuzenduta dago. Guztiz irekia dago publiko rokorrari. Berez, eh, sartzen prezioa laur, eurokoa da eh, saio bakoitzeko. Eta filmen ondoren ingurua kantolatzen dira E, eta horra agertzen da festival honen berezitasun nagusia, hau da mainguru horietan filmen zuzendari ez gain e, ikertzaileek eta tokiko eragiek parte hartzen dutela uh -huh. beraz aldeak akademikoa, sorkuntzaren aldea eta alde soziala uztartzen dituen festival bat dela uh -huh. eta berez nahi baduzu e, festivaleren historiari buruz Bye. pixka bat bitz esateko Ba, festival hau em, Komite Dibazan d'Amplua de Senyans eh, izena duen elkarte batek eh, bultzatu da. Eta 2008an sortu zen, 2008an izan genuen lehenengo aldia. Eta hau eh, beste hainbat instituzio eta elkarterekin batera proiektu hauzekan eskuartean. Eta LeBarite Cinemaaren bitartez. Endaiako errikotxeak, ba, festivalagun martxan jartzeko beharrezkoa zuten azpegitura eta laguntza eskaini izan die. Eta beraz, eh, antolatzaileen artean esango ditut izenak, zera, hau bai. uh -huh. gauza ofizialaga. Bai. <laughs> ba, Region Nubellakiten, Komite Dubaz Sand Amplua Duz Enyanx, Ifriz, Iris, Terrez, Krez eta endaiako errikotxeak antolatzaileen artean. Eta gero diru laguntzak eh, jasotzen dituzte Region Nubelakiten, aquitaine Université Gustave Eiffel, l'ISS La Vex, Iris eta chère UNESCO Alimentation du Monde rennes mm -hmm. Eta hori bai, eta orain arte uh, jorratu diren gaiak ere nabarduzu bai. esango dizkitsut, ba 2018an sortu zen eta hori izan zen urte bat, pixka bat e, orokorra bezala hainbat e, gai buruz, zen gai nagusi bat e, Fijatu. Baina gero ia emeretzian em lurraldea eta etxabizitari buruzkoa izan zen. 2008 batean online edizio berezi bat izan zen kobidaren gatik. Eta lana aru digitalean hori izan zen e, gai nagusia. Aurrek urtean lekuen berrasmatzea izan zen. Eta ba urtean ba, janariaren inguruan berriz ere dut Jan utopia elikagarriak. Uhum. Hori da aurtengo bueno ba, e, leloa e, aurten aukeratutako ba, ideia edo gaia hobeto senda esango dugu egitaragarri dagoenez e, zazpi film edo zazpi pelikula eta sei guru programatu ditu zotela egitara egitaraguari buruz monoxetasun batzuk ematera esango dugu bueno hor e, ostegunean goizeko 900 abiatzen dela festivala festivalaren iregitzea ordu horretan izango da zer ikusi al izango dugu Bai ba ostegunean bertan goizean lehenengo filma Du se France hisena du eta film honek kontatzen du lizio bateko ikasle batzuen ikarketa Pariseko irenguruan eraiki naiden atrakzio edo Aisaldi Parke baten inguruan, ez? Eh, hau eraikitzeak e, nekazal lurrak maitsatzen dituela eta eta beraz eh film honen gai gaia izango litzateke jan ala kontsumitu. Gero beranduago ordubietan eh jailarzunoz hasiet emango du. Hau kontsumitzaileen paperari buruz. Eta beraz, e, filmonetan geografia eta ingenieritza ikasle talde batek janari eta helikamolde buruzko ikerketa egiten du. E, Kontsumitzaileek dauzkagun aukera eta kontsumo ituretatik abiatuta eturkizuneko nekazearitzako bidea marrazten digu filmonek. Uh -huh. A, gero beranduago e, lau, bostak laur den gutxi itan, ahi emango dugu. E, filmonek hairen egunerokoa aurkezten digu Haixiko baserrialdeko provintzia batetik datorren berrogeita hamar urteko emakume bat da eta hogei urte daramatza xangaiko erdialdeko auzo batean kalean e, janaria prestatzen eta baina hori dena lan baimenik gabe, beraz honen gaia izango litzateke utopia ibilkaria. Eta gero gauean, e, Zortzi terdietan, emango dugu, «Kan le tomat, rencontre bagner». E, film honetan, e, film honek greziako errixka batean, nekazari familia baten alegin erakusten dugu. Ahien tomateko izpena aurrera ateratzeko. Eta aurretarako, bagnerren musikaz baliatzen dira tomateak e, azten laguntzeko. Beraz, e, markitzinari buruzko filme bat da. Eta filmonen eh, ondoren ez da mai ingururik izango, baino bai elkarrizketa gelaren artean. Aduz, aduz. Hori, Oste Guneko programaziarri dago kionez, ah, izango dugu, bueno, festival honek bi egun irauten eh, duela. Eta ostiralean Ralean, bueno, Oste Lako e, filmen projekzioak izango ditugu, ez da? Bai, Oste Ralean iru itzordu izango ditugu. Beratzi terdietan La Famille de la Fougea. E, hau familia baten historia da, familia hau gurasoak eta hiru aur dira. E, jatorrizko haien herrialdetik Belgikatik Kebekeko baso boreal batera joaten dira bizitzera, bizimimo du autarkiko baten bila. Eta orduan filmaren gaia da hamabost urteren buruuan zegerdatuko den ez,toria honetan eta filmaren gaia beraz autonomiaren inguruan. Gero ordubietan nula mansogon, zela mohandro desoz uh, filma emango dugu. Film honetan Natali Abeltzainaren ibilbidea jarraitzen da, berak maite dituen bere hartaldeko animaliak nola hasi nola hil, modu arduratsu batean, hau dira bere gogoetak, beraz, maitasuna eta eriotzaren inguruan. Uh -huh. eta, bai, eta bukatzeko bostala orden gutxitan amuka, e, kongoko errepublika demokratikoan e, kokatzen da filma. Bertan, naizta populazioaren euneko irurogeita marra nekazaritzen egiten duen lan gozea eta malnutrizioa arazo bat da populazioen artean. Eta nekazari batzuk elkartzea erabakitzen dute modu kooperatiboatean lan egiteko. Beraz, e, kooperatibaren inguruan. Uh -huh. Bueno, ikusten dugu, oie direla Zazpi filmak, egi endaileko egiazko utopien zinamaren festivalaren bosgarren edizian ikusi ditzazkegun bueno, filmak dira e, ostiralean, e, zan dugu bueno, ba, arratxaldeko e, Zazpiretan izango zela bueno, ba, bai festivalaren zarien batea horre hori da. ekitaldi bate eginen duzute eta ondoren bueno, ba, festivalaren e, itxiera eta e, dena delakoa Mm, bueno, hor, gelditzen zaiguna itsaso eh, alde batetik jende animatzea da. Horri eh, honetan parte hartzeko, proiektatzen ditu zuten filma abuetan, hobetara etortzeko. Zailo eh? eh, bako itza, gogoratuko dugu lau euro, eh, lau euroetan eh, dela sarrera. Informazioa, nun informazioa eskuratzeko, zein izango zenbiderik egokena, berriro egitarraoa begiratzeko edo eta... Bai, hainbat lekutan. Bai. Alde batetik, e, zinemara etorriuna eba dute badugu paperezko egitarraoa, oso ondegina. <gülüyor> bai, edo eta baitare zanbaz dugu argibideak eta izene baiteak, telefono zenbaki batean, hau da zero bost, bost beteratzi, urrogeitalau, berrogeitalau, berrogeitalau, berrogeita, amalau... Zeruboz bauz bederatzi, iruro gita lau, berro gita lau, berro e, telefona deituz, edo e, esan bezala, bar, ete zinu magailatik, baina pasatzea besterik ez dagoela. Itxaso, ba horrekin gelditzen gara, esker mila benetan bakurean izate gatik. Esker batik zui.